Här står i Expressen idag att skidkungen Nisse's dotter uppträdde i Kungsan igår. Det där har fått oss att tänka på vad monne kan en skidkung göra på sommaren. Därför har vi tagit hit skidkungen Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son. Välkommen hit. God vad har ni för er under sommaren? Ja, jag får träna för vintern. Hur då då? Jag äter blåbärssoppa. Ja. Och så har jag huvudet i kylskåpet. Är det bra det? Det är bra för öronen, man måste träna öronen. Sen har jag en kranskulla hemma som jag famnar. Ja. Ja. Och hon bekransar mig. -ra -ra -ra -ra -ra. Sen glider jag omkring vid till all min natur och sådär. Hur då? Jag så här. Sen lägger jag mig att stava, ja, ibland. jag har, eh, och sen, eh, sen äter jag blåbärdsoppa igen. Sen får jag nästan gå till doktorn och man hur mycket blåbärdsoppa. Ja, sen boxas jag med min hustru, vad är, vad hjälper jag det tränar armarna, bang, bang, bang. Sen minns jag inte mer vad jag gör på sommaren gör Jo, på vintern, på vintern då tränar jag för simningen Jag är simmare på sommaren Vad <laughs> fick du en sån näsa Ja, då simmar jag i kylskåpet Då har jag huvudet i kylskåpet jag... också. Ja, också Jag fast det är upptinat då jag, bara har... jag har den där lilla vattenskålen där Det är varm Och Kanske... sen men då brukar jag få mögel Det är inte så roligt. Och kvisslor på resan Och ost i ögat. Ja. ja, ja, ja. Vi har så mycket ost i kylskåpet sen. Nu Nu ska vi bara inte skämta, utan nu ska vi gå vidare. På sommaren så pysslar jag även med själva skidorna. Ja, eh, eh, jag eh, vallar dem. <laughs> ja, jag är ute och vallar dem så är lite grann så alltså att de får känna att de hänger med. Mm. Och sen böjer jag upp topparna på dem de brukar sloka på sommaren så där. Yes. Ja, det böjer jag upp topparna och seglar djupt så där. Sen raffsar jag bort alger i den där lilla spåren som är i mitten. Det är alger där. Det är alger där för jag använder dem som vattenskider också. Där. Sen, eh, ja, vad kan man göra med stavarna mer än att gå och bara tala med dem uppmuntrande som med, med blommor, de är ju av bambu. Mm. <skratt> <skratt> vad säger ni till dem då? Ja, vad kan man säga till en skilstav? Det är inte mycket man säger, hej, <skratt> sådär, ja, det blir inte mycket. Där och så, dit, då? Ja, där de, så kan man ge dem ett handtag om de behöver, <skratt> och sen kan man... Eh, Sen kan man ställa undan dem för vinter Sen brukar jag avlysa min päls Det måste ju vara avlysa till vintern börjar Sen tar jag på mig min vindticksjacka Och går ut i blåsten och blåser bort ja. Hur går det till då? Det är till min granne, vi brukar spela kort sedan. När vinden vänder blåser jag hem igen och går och lägger mig På vintern åker jag skidor på snö <laughs> Jag ska berätta ett äventyr. Jag hade just omfamnat en kranskulla och var på väg. Nej, det var inte den gången. Det, var... det här bara. Jag åkte en vinter, inte mindre än 137 gånger mellan Norge och Sverige. Oavbrutet på sidor över Svinnesundsbro. Med en jättelik ryggsäck innehållande åtta tegelstenar. Måste... Och inte mera, åtta ja, det var fantastiskt braggt, så fort jag kom över så var ju tullen på mig där och skulle undersöka mig ja. För de tyckte det var konstigt med ryggsäcken där ja. Och då så undersökte de ryggsäcken och då sa det är bara åtta stycken tegelstenar sa jag Så undersökte de ryggsäcken och då var det åtta stycken tegelstenar i ryggsäcken Sen kom jag tillbaka nästa dag och då sa de nej vi ska nog ta och titta på eran ryggsäck sa de Och då var så här, det är bara åtta stycken tegelstenar sa jag. Det då var det åtta stycken tegelstenar. Detta upprepas varje dag i 137 dagar. Ja, ni kan tro att de var långa i ansiktet, tullarna där. Blir... vad gjorde ni? Försökte ni smuggla tegelstenar? Nej, det är tillåtet när jag smugglade skidor. Ja.